Kilenc. Sokan úgy gondolják, hogy a gyerekkori szerelmek eltűnnek nyomtalanul, pedig nem. Az első mindig megmarad, akár beteljesedik, akár nem. Az íz, az érzés, ami beleivódik az ember agyába, a másik illata, mindig kísérteni fogja. Valaki túl tud lépni rajta és tanulni belőle. Valaki pedig magában hordozza örökké. Én különösen érzékeny lehetek, mert bennem mindig megmaradt, nem tudtam szabadulni tőle. Voltak jobb napok és voltak rosszabbak, de mindig bennem volt. És noha fájt, szerettem ezt magamban. Teltek múltak az évek, Szuzannal egy ideig leveleztünk, és néha telefonon is tudtunk beszélni. Az ezer kilométeres távolság túl nagy volt közöttünk, hogy ezt áthidaljuk. Detroit repülővel csak egy óra, de a jegy még apám légügyes kedvezményével is túl drága lett volna számomra. Autóval is több mint kilenc órás lett volna az út, így fizikailag teljesen ellettünk vágva egymástól. Susan a leveleiben mindig panaszkodott, hogy nagyon egyedül van, és hogy mennyire hiányzom. Mindig tartottam benne a lelket, de amikor letettük a kagylót, úgy éreztem, hogy szétszakad a szívem. Nagyon szenvedtem én is. Ahogy az idő telt, úgy gyógyultak a fájdalmaim, de ekkor meg lelkiismeret furdalásom lett, mert nem akartam, hogy halványuljanak az emlékeim. Kapaszkodtam beléjük, de a zenekari próbák és az iskola teljesen lekötötte az energiáimat. Suzanne is a táncba menekült. A sikereinkről mindig beszámoltunk egymásnak, és így egy picit élhettük a másik életét. A távolság miatt a szerelmünk feltartóztathatatlanul átalakult barátsággá, és idővel a leveleink is megritkultak. Aztán ismét teltek az évek, szaladtak. Én koncerteket adtam, és a New Yorki filharmonikusokhoz kerültem. Apám hiába kapaszkodott, egy szép napon ő is megkapta a felmondását. A légi ügyekbe ölt évei lenullázódtak. Végül igaza lett. Soha sem tudott ezen lépni. Aztán egy szép csendes őszi napon elment, olyan csendben, ahogy az utolsó éveiben élt. Anyám még egy évig maradt velem. Aztán, talán apám hiánya miatt, szép lassan elfogyott belőle is az élet. Ralf időközben megnősült, Két gyermeke van, de állandóan veszekednek a feleségével, főleg a pénzen. Susan befutott, és a Detroit balett vezető táncosa lett. Csodálatos Susanom sokszor fellépett a világ tájain, de valahogy New Yorkba sosem jutott el. Mi sem koncerteztünk Detroitban. Olyan így utólag visszagondolva, mintha valami titokzatos átok távol akart volna tartani bennünket egymástól. Susan egy nap levélben értesített, hogy férjhez megy egy táncos partneréhez. Valahogy ürességet kezdtem érezni, de megdöbbentett, hogy nem éreztem fájdalmat. Eleinte. Aztán megpróbáltam többször is felhívni, de mindig csak kicsengett. Aztán egyszer csak egy idegen közölte, hogy Susan hetekkel ezelőtt elköltözött, de az új számát nem tudja. Volt nekem is pár barátnőm. Nem komoly kapcsolatok, inkább csak barátiak. Mivel a zene minden energiámat lekötötte, így csak társaimmal tudtam ismerkedni. Ezek inkább szakmai kapcsolatok voltak, mint érzelmiek. Évek óta nem hallottam Suzánról. aztán egyszer egy kiállítás megnyitón tartott minikoncertünk után egy ismerősnek tűnő nő lépett oda hozzám. Kiderült, hogy Polly az, Szuzán nővére, aki egy baráti társasággal lép New Yorkban tartózkodott. Alig ismert meg, hogy nem viseltem már a szemüvegem. A kontaktlencse jó találmány. Hirtelen elöntöttek az érzelmek. Ezt nem is tudtam leplezni. Három órát beszélgettünk, mielőtt el kellett mennie a barátai után. Elmondta, hogy Susan apja Ned, Mr. Rollins, kezdetben nagyon jó üzleteket kötött, Mr. Bryant nagy megelégedésére de a kezdeti siker miatt egyre óvatlanabb lett, végül a recesszió miatt egy rosszul sikerült részvénybefektetés után mindent elveszített. Olyannyira, hogy már sohasem tudott visszakapaszkodni. Aztán egy napon felbontották vele az előnyös szerződést. Ami pénze maradt, egy barátjával befektette a Detroit City distillery nevű lepárló üzembe, így középvezetőként és csendes mehetett nyugdíjba. Polly képzőművészeti galériákban utazott, azt mondta, hogy ez elegendő szabadságot ad neki, és kiélheti a művészi ambícióit. Néha fest, néha szobrázkodik, de igazából más művészek kiállításainak szervezése az, ami jól is fizet. Nehezen tudtam csak szóba hozni Szuzant, de Polly nagyon segítőkészen rávezetett, és elmondta, hogy a húga az életét teljesen a balettba ölte. Aztán egy napon rájött, hogy lassan eljár felette az idő, és még idejében abba hagyta a táncot, így már nem kellett tovább versenyeznie a fiatalabb tehetségekkel. Most a Detroit balett koreográfusa, és balettet is tanít. Elbúcsúzásunkkor Polly megfogta a kezem, és nem akarta elengedni. Ekkor mondta meg, hogy Susan házassága nem tartott egy évig sem, mert Susan igazából sohasem tudott túllépni rajtam. Azt is mondta, hogy látja rajtam, hogy nekem is nehéz Suzanról beszélnem. Könybe lábadtak a szemeim, már nem szégyeltem sírni. Polly ekkor átölelt, és együtt sírtunk. Kértem, hogy mondja meg Szuzannak, hogy mennyire üres az életem nélküle. Ennek három hónapja. Itt állok a patinás, ditroiti vitni előtt. Kevés bent a vendég. A fehér asztalok ízlésesen vannak megterítve, vacsorára várják az üzleti partnereket és a középosztály romantikus randevúzóit. Ahogy a hatalmas ablakokon betekintek, látom a benti világot. Egy kövérkés úr egy fiatalabb hölgyel kedélyesen diskurál az egyik asztalnál. A másik asztalnál egy öltönyös férfi épp a vele szemben ülő ázsiai férfiaknak ad át egy mappát. Biztosan valamilyen üzleti tervek vannak benne. Egy öreg pár némán vacsorázik a harmadik asztalnál. Aztán meglátok még valakit. Egy karcsú, barna, hosszúhajú nő ül nekem háttal, kecsesen, kék spagetti pántos ruhában. Egy pohár vörösbor van előtte. Láthatóan várja a partnerét. Izgatott vagyok. Végig simítom a hajam, kihúzom magam. A bejárat előtti korlátba még utoljára megkapaszkodom, mielőtt a The Whitney feliratú vörös szőnyegre lépek. Kissé üveges szemmel bámulom a hatalmas bejárati ajtó festett ólomüvegjét, majd eltökéltem felemelem a kezem, és sóhajtással megérintem az ajtót, hogy belépjek életem hátralevő részébe.